ariako arrikada. Gietorren zule eta arrikadagun guzti jo, garkuane bai, bueno, ba gisaute antseta zintzilik erratitikko koizitako saioa denez, bakoitzak za berez izango du ordubeteko saio hontan eta, bueno, zintzilik erratitikan hasiko gaea kasu hontan MT Rentirako musika taldeko kide batei elkerrezketa indio, Julenekin, naiz zuzen, izan 20. urte horren ospatzeko e, atea zuten Fedian berri emango dugu jarraian e, erkarrezketa hontan eta, bueno, esan berdugu, e, beha ekintako amala babesti topa ezezkela zede hontan eta doain eskuratu daiekela bera ekin hareman eta jarrezketa Txelik irratiko erretegian jarra itzen duzue eta entzuten ari sinetan hori zen terapia de grupo Desurra badirudide, ba enteren oigaren urtemugako cedearen azkeneko abestia Curioso, ah, ez da? Ba, ebo, no? Oi, fistekoa ezberraillaia 10.10.80, 10.10.80 alsenutenta, zerberraillaia biatu nesunutenta, bat nagitararia, no, ta... <laughs> bueno, gurekin daukago Julen Irratiko Lagun Zarra, enteko baitare, ba, partaidea eta bertan ba, parte hartzen duten taldetako, ba koron bat taldetako abeslaria. Eta korun ba, eta beste amabitalderen ah, artean, ba enteko goi garen urte mugako bat zedea atrela duzue. Rokan rola, goi urte ez mendian. ¡Está más bien! ¡Está mal bien! ¡Hagia en esa gutia en el duten entza! Ni que usted ría, no le deten gente gustaba aquí la ente, baino, baten, ba, jakitea, agotea, ordean, se, se, ser ente, bueno, ba, ente da, bueno, de niente Pero no es que no se puede hacer nada, sino que no se puede hacer nada Pero no se puede hacer nada Bueno, entre la retería con música tal en el cartearen eh, inicial, ¿qué Eta bueno, sortu zan dola, ba bueno, hoy urte, ora ospatzen garena, sortu zan e, bueno, pues hemen Patxikuren kampandu antzeuen eh onbide, reina. Olvide, olvide, olvide, no idea. Ba, bueno, hurbildu biltzen hasi ziren talde batzuk, e, bueno, bai hori eta mailan, eh eta azkenean, bueno, beintza kontaktu dietenagati, ba aniso txikian intzalako gara jordan. Ba, bueno, hizi ziren biltzen hor eh, onbide zinemaren lokaletan, eh, Lizaren atzal, Sirena, Dolaco zerbait, Ta bueno, azkenean, ba, bueno, ba, sea eh, sea batekin, e, izena zena joatzen orain. Eh, ez dago sai gurean Ba, bueno, hasi ziren e, proposatu sieteen zien berak e, taldei hoye zergatik ez zaite elkarte bat egiten, ba, azkenean, talde bakoitza joetzen zan udaletzarengana, lokalen bila edo besteak beste. Zer baten villa eta azkenean bakitzutenan zan, pues biltzea. E, izen batekin, ba, sortu elkarte bat, eta bat, etabar, pues, bueno, ba, azkenean hortu duzan e, ba, tolare berriko eskola bueno, ba, entxeo lokalak erabiltzeko moduan, eta, bueno, relasizan asuntoa. Bueno, tolare a berri, samar dugu, samar beden garaibatean eskolak esan dako lokalak. Hoi da, hoi da, mm. in ba, inbeste eskola bezala, gaz, bez, ba, gaur egun mm. utxa daudena, ba, bueno, ba beste, orain ba, ikasteko, a musika dibidezka esontan, ez, erabiltzen direnak. Mm -hmm. Eta Bertan, bueno, ahora en ikusten dugu CDA Tera du suen CD onetan, fresco, fresco Doka alguna hemen Ezan eh, besela, Amabi Talde, terapia Grupo o es du, consideratuko Taldea Estetuzetalde, Badenik <risa> vale, bueno, Terapeiteko Orzobete, Bidaion, Arashi Desertu Oak Draken, vale, bueno. Isolate Bueno, orla, Amabi Arte Eta, penchazen du, momento neta Amabi hoy es audete en Bertan edo, Va, lego, Es que orain. men, adibidez, CDA Eh... Bueno, enten gaur egun daude meretzi talde e, banatuak, e, bueno banatuta gaude behatzi lokal daude bi talde. eta gero beste lokal txiki txiki bat eta bueno, hor ba, talde bat musika experimentala eutek noa egiteko erabiltzen duena osean meretzi azken azken finan eta zede honetan baita ere parte hartu dute ba enten inguruan ibilidien beste talde batzuk ere bai, e, badibidez e, e, John Miner Bueno, vera zan astieratikan zegoen kide batzen e, batzan, eh, ba, sortu zenean eta bueno, pues, abesti nahi zula, baitare, pues a bestiba sartu naizula, baita talde batzuei Sartzeko, bas, bueno, ez, ba inguruan ibili direnak eta hola. Ordun, bueno, batzuk, talde batzuk e, entzaiatzen dute eta zuzen jotzen zuzenean, beste batzuk e, zuzena jotzen dute, e, eta CD au grabatu zan andoenggo estudio en Estudiotan Abesti batzuk Eta beste abesti batzuk, ba, ba, diska zute, zuten taldeek, ba, aportatu zuten beraien diskatik abesti bat. Adibira. Osa, izan da grabazioa, eta gaitare, ba, gero aportazioak izan dira. Uh -huh. Zende, elgurua, zedea garena. Zagutu, bueno, ba, emartabeta elburua... garen taldeak, ala oh, ya, diru, diru ateratza eta bengo sabera aztea. Ez <laughs> Ez, gainera, bueno, gainera, bueno, zedea dugu kopiler licentzia pean, hori, ez bai hori, ba, bueno, ba, bultzatu genuen horremten ere, bai, pixka, ba, bueno, eskaretik kanpo egoteko, eta, bueno, au, kopiatzeko, zabaltzeko, e, oztoporik ez izateko, ez, azken finean, eta zedea ez, ez gera saltzen ari, baizik eta uno, edo, talde bakoitzak, beraien konzertuetan, boi, oi, edo banatu, edo, beraien zedea basaltzeuteran, hau pari, edo tabernetan, eudaletxean utzi genioen batzuk, ere bai, Bueno, no hay nada, bueno, dago el video, entre el y esta, bueno, escatzeco, bueno, escatzeco, or dago, gomitea, doa coada, cedea, veréis, o sea, que, da zabaltze coas mua, dada, no lo bueno, nada. ¿Veste la internet, dijiste, de uefor y que doles, do que doles, do caso de uefor y que doles? Bueno, dígese, va descarga directa nedo, en el mule de la coada, va a, seguro, eh. Licencia dago, en licencia de gota en Norbaita va, venga, Harry, Harry ya, <risa> <risa> Harry Sarean, la mamaguchillosa. Adiós Toil ya, hoten, eh, Fiebre de Vivir, bueno, enchaia te dute enten, baina, No sé en dute, eh, bueno, pues cusico cusico duguzen ba talde, baina pena, se Bueno, vas de aquí, bueno, saques que igual, pensatengue genuen, en ba... ba, zure galdetzea besejari desakegun el carresketabucatzeko. Auera, esendugu bate sendo sola jarri, bate sendo soukeratu, zure taldeko esenduso aukeratu. Es, es. <laughs> es <orilla>. garrico. <laughs> nuke adibidez batalde berri bat, eh ber, e, bitxia dana eta bueno, pizka bait para, pues bueno, Emakumaren presentzia duolako, e, Arasi taldea Garrico nuke bigarren e, bigarrena bestia. Eta bertan, bueno, abesten duena da, o sea, e, Frida People de Covaslaria eta ta bueno, estilo rockero agua, es egiten dute eta bueno, pertsonalki gustatzen zait. Eta bueno, pues Ba, ian, abesti hori eratuko, nuke? Azkeneu en, galdera, a guto, nuke, jule Talde berriak agertzen dira? Jende gaztearekin etorla En... Ba, aia berria dira da Badago enten olako... Bai, asuntoa da, claro Hori e, pendiente da kagu dula urte pillatikan Claro, enten e, tolare berrin Berez, e, daukagulekua fisikoki Da, sartzen dana Emerezti talde E, bere garainak duenean, udar etxaren gana joa genuen, haber, e, lokal gehiago, bueno, ba, demanda bat zegoen, orain e, pixka jetxizan, baina, bueno, badakigut taldeak daudela inguruan, ba, pues, bueno, inguruko herretara e, joaten direnak en entzera, edo lokalen bila, etala, horun, ba, daukagun, hori, e, ba, limitazio fisiko bat, eta berez, ba, bai, badau asmoare, bai, haber real lortu daitezkeen lokal gehiago, eta bar, baki gozaia dela, baina lista esperaba d'okago bere bai, eh azkenak sartu diren draken taldea izan da, ba duela urte bat, sartu ziren e, metal egiten duten gazte batzuk eta dola bi urte deseruntuak sartu ziren eta beste izena zenego batzen beste batzukoren, orren son 3 dola bi urte terdiola. Ta hoye, da, liberatzen danean lokal bat, eh ba bueno, d'okago espera cerrenda batola eta bueno. O, zaitzen dugu eta aleno ba, esatetena, nahi duena zerrendan agertzea edo gotea edo bueno, edo etortzea eskairaren batekitea, aleno ba, bota deten korreoa edo beste laguna, irratira bidalik korreoa bat eta iritsiko zaigu azkenatzo gainera ez musika munduan ibiltzen den jendeak ba samardaz CDN ere agertzen dire argazkiak, taldetako openean vale. argazkiak eta pegiratxo ba botatzen ba hemen bueno jende sa gumpillo bat ikusten da vale. zua mundu vale. vale. ba, musika munduan dabillena seguru ezagutzen duela ba baina genia garen artea musika ibiltzen no, garen artean ezagutzen gara ia denak edo bentzat arpegiak ez badia ba, ba taldeak bentza bai osea bueno aba son dos va Sorionak 20 bueno se bueno, bigarna eh, eh, eh, <risa> <risa> <goita> bestia utziogula orteneko adi venga haraxi bestia vale Zientzilik irratiko audioa eta jarraian harrika aduna zerren zungo dugun e, bueno, ba, atxeta irratik joko dugu bertan e, irungo puntu beltzen mapa izeneko elkerrezketa bat intzuten eta buna, azken bihaste eta ba, irungo puntu beltzen mapa idazteko tailerrak burutu dira irungo bilgune feministak bi urte daramatza proiektu horrekin eta Ainar López eragile horretako kideak prozesua bere osotasunean azaldu dugu Gaurkoan, Ainara Lópezekin aurkitzen nahi, Irungo bilgune feministako kidea. Arratxaldeon, Ainara? Opa, arratxaldeon. Eta hemen zaude gurekin, ba, irunen e, burutzenari zareten, ekimen batetaz hitz egiteko, irungo puntu beltzen mapa. Azte ontan e, amaitu da nola bait, ba, horrein dela azte batzu ja, martxan jarritako, prozesua baina proiektu hau aspalditik ba, dator orain dela bi urte gutxi gorabea jarri zenuten ekimen hau martxan, ezta? Ba, hori da. Beno, eh, be, berez eh, ekimen honen sorrera edo hoz eh, egia da ba zela momentu bat eh, hemen irunen bertan ba, eraso de xente mantzirenak eta go beti erasoi erantzun bezala kontzentrazioak da itzen Ez? Eta momentu batean, bapeno, bapen xatu enun e, konzentrazioeteketat, e, zerbait konstruktiboa eraikitzea. Eta bapen xatu arkitektu desberdinekin eta hau aterazen. Zer da puntu beltzen mapa bat? Eta zer da puntu beltz bat, azken finean? Beno, e, kontua da, azkenea, jobar dugu iriaren formara lehenik eta behin da e, iria edo urbanismora hobeto esan da. hiria ogeita bost eta berro ogeita gizon batentzako eraikitako espazioa dela esan dezakegu eta e, emakume edo gizonei egokitzen zaizkigun rolen eraikitutako e, konstrukzioa alaber. Eta bueno bak, kontua da ez dela kontutan hartzen emakumeak eguneroko eta egokitzen zaizkigun rolen E, inguruan nola bizitzen dugun eh iria eta hortaz e, puntu beltza izango zen ba emakumea bere eskubideak baino ba berea ez den hiri batean ibiltzen den leku bat ezakito oso ondo azaldu dadaan ez ez, ez da bakarra soilik e, e, emakumea segurtasun falta somatzen duenean baita ere eh irisgarritasuna sari gara eh azkenean zaintza da e, emakumeengan erortzen den kontua da eta ba, bus, e, espaloia pues ondo egotea eh le zerbitzuak non dauden kokatuak eta guzti hori identifikatzea Emakumeen eguneroko beharrak ezagutzea eta identifikatzea Akaso hitz egiten badugu pixka bat eh nola burutzen ari sareten edo nola burutu duzuten plan hau Ulertu dezakegu ere bai, pixka bat gehiago esaten ari zarena. Horein e, dela, bi urte hasi zineten esan bezala, bi auzotan irungo bi auzotan, ba, planteatzen, hauzo elkartetan, eta emakumeei zuzendutako tailerrak ziren, ez da? Bai, hori da. Beno, ba, e, hau martxan jarri genuenean, pentsatu denun, hori, irun oso iri ahondia da, eta auzoka egitarena, ez? Eta beno planteatzen genuna azkenean, osea emakumeen ahotsak jasotzearena da zela. Zela garrantzitsuena emakumeak nola bizi iria, nola bizi duten jakiteko, ez? Eta ba, zuko duzu bezala, orain 2 urte, bi aosekin hasi ginen parte hartze oso hondiarekin, oso polita iru taila ereman genituen bakoitzean pizkat formakuntza eta gero emakumeen iritziaz, iritziak jasotzen eta hor remakumeak egiten dutena da ba, identifikatzen dituztela nola bait, e, ba kasu honetan beraien auzoan ezagutzen dituzten puntu beltzoiek. Mm -hmm, hori da eh egitenenuna lehengo tailerrean ba piska bat azalaraztearen aztertazari ginen ez urbanismo eta generoaz hitz egiten dugunean e, baita ere ba, ba fitxa batzuen bitartez betetzearena ba, e, nola bizi duten euren auzoa Eta gero, identifikatzea ba, e, markadore, ez da, markadore, baino bai, markadore batzuen bitarte zeintzuk izan aldireen, ba hori, ba, ze leku ekiditzen dituzten, ze leku daude noso ilunak e, gauetan eta ez dire pasatzen beldurra sentitzen dutelako, ze ezin duten pasa karro batera manda, erosketako karroa, e, autobus geltokiak dauden, ez, nola da konektatua, zen azkenean hori esan bezala, ba, E, makume baten egunerokotasuna ba, azkenean buelta bat mapa batean jartzen duzu eta Kristo buelapila dira. Gerora e, bi auzo hauetan egin ondoren planteatzen duzute salto bat ematea eta udalaren gana zuzen zen zareete proiektu honekin. Bai, hori da. Beno, ba, e, kontua da e, proiektuaen berri eman genion udalari Beno, berri baino, era mangenion identifikatutako txostena puntuak identifikatutako txostena eta beno ba, proposatzen konpontzeko ez hola jo ginen ba ez bitu hau da e, kasu hontan landetsako emakumeak esaten dutena beharrezkoa ikusten dutena eta hau konpontzeko bueno ba hor eh bultasparebate magnitud hori bai ba, e, ba bi alin gintutzen e, Munipen buruarengana gana, ez dakize, ba, azkenean, alkatari zuzenean, e, orkestu den, e, ongizatera bidratu bintuzten, eta e, proiektua piskat, txukun pentsatuta, ba, onuragarria bezala ikusi zuten, eta ba, beudekin bat lanean jarri ginen. Eta hori, ba, maitz hori, elkar lan emaitza azken bi astetan, Ikusi da irunen, e, auzoka guztizez, baina bost gune identifikatu dira irunen eta gune bakoitzan, tailerrak eta baita ere paseoak e, burutu dituzute ba, puntu beltzoiek identifikatzeko. Bai, hori da, e, ma, kontua da e, udalak e, deialdia egin zuen pixka bat, hau emakunderen finantziaziopean izan dela ere esan, esan behar da. Eta e, murgibe kontsultora kontraktatu dute, bertan, bueno, e, arkitekta talde bat etorri da proiektuak martxan jartzeko, eta esan duzun bezala, ba, hori, hiria bos puntutan banatu genuen, ba, uzu elkarte, gutxi gora bera, irua, elkarte, punto bakoitzean eta bertan ba hori deialdia egiten genuen e, auzoietako emakumei gerturatzeko eh formakuntza pizkat jasotzeko, zertasari garen hitz e, egiteko, identifikatzeko, e, euren auzoetan zeuden puntu horiek eta urrengo egunean e, punto bertara gerturatzeko paseoa egiten genuen. Eta Zuek gutxi gora bi urtetan eindako prozesu bat bi auzoetan, zoetan, ba, bi haztetan, e, ba, irungo beste auzo guztietan guztietan eindak. E, nolatera da, ainazkar junden e, ba, dinamika hau? Ba, erdi purdi, <laughs> erdi purdi. Ba, Egia da, ba, datak eta dirua dintzatzen dintzen, dituzela instituzioak, hemen, ez, eta, ba, egia da, ba, e, e, burte amaierarako amaitu bartzen kontua zela hori aurre kontuetan sartzeko, edo memoria egiteko, eta guzti hori, eta, beste faktore batzuk eta holan, eta egia da, ba, beno, ba, deialdia oso motza izan da, haste e, batean medioetan, eta kartela jarri eta guztia hu, eta baita ere, ba, beno, ba, kontutan hartu da guk hau zobako itzean irutaier planteatzen genituela, hasiera batean, zeren guretzat parte hartzea e, bermatzeko eta ondo egiteko baden bora behar da, deialdirako baita ere, ez? Azkenean ez da daatezate, baino horrelako zerbait beharko, beharko luke izan, ez? Emakumeak beretan pixkat jakiteko, jantzteko eta bere aien aportazioa emateko. Orduan... ba... Momentu honetan, egia da, taierrak e, planteatzen zirela eta bestalde batetikan internetz bidez ere aportazioak egiteko, e, Internet bidez arrakastatxua izan da oso, e, jende pila bat e, parte hartu du, guain bere zirekia dago, e, parte hartzeko, bain hon, taierretara ez da emakume asko, ez dire emakume asko gerturatu eta, bueno, ba, bilgunetik... E, Hortan adibidez gure valorazioa pobrea da oso oso eta beno, ba, Bilgunetik ere esaten dugu ba, bisatu genuela. Berez egia da ere guke hasieratikan e, esaten genuela aoka ba, e, egitea, auzo batean lantzea, oza, e, deialdia landu e, auzo elkartearekin bildu bakoitzarekin ez ez horrela masiboki egitea. Esaten zenuen internet bidez segonde aukera egiteko ere bai identifikatzeko puntu beltz oiek, baina nor azkenean harreman eh, pertsonalak galtzen dira eta askenean segurtasuna nolabait bermatzeko, harreman ba, pertsonal oiek esagutza hori ba, ezinbestekoa da, ezta? da? Ha, ezinbestekoa guzti, ez bueno, Alde bat etik hani guztu eh, bi faktore daude hor, eh, bat espazioak sortu gardilela, Espazioak parte, hartze espazio, benetasko espazioak, sortu, e, hau zu elkarteletara gerturatzea, jendea, hori askoza saberatxagoa da, formakuntzaren kontua, baita ere. Eta besta alde batetikan, azkenean, segurtasunaren e, kontzeptua oso subjetiboa da. Oso, oso. Eta azkenean, konpartitzen baduzu, alde batetikan, izan alda oso positiboa, e, beldurrak diozulako Akaso, bueno, o sea, beldurraken zen diozulako, edo segurtasuna ematen dizu, beste batzuk ere beldurra daukatelako. Ez, ez duzulako zure burua bakarri korrela ikusten, ez, ematen dizu eh, kontzientzia bat bezala. Ez? Eta azkenean, eh, bertara gerturatu, guztien artean komentatu, eta zure haotxa, kontutan hartzea, Modu horretan guretzat askosas ere aberasgarriagoa da internetez, ba baliogarria da ere, baina on guretzat askosas aboga izango zen elkar trukatze hori. E, proiektu honek erreakzioak e, ba, sortzen ari ditu, aste honetan bertan e, Irungo PP-ko ba udal taldeak nolabaiteko adierazpenekin ditu honen inguruan Eta esan duten gauzetako bat izan da azkenian emakumen pertzepzioa akaso ez dela neikoa edo ez dela hain desberdina gizonena baino e, zer esango zenuke honen inguruan? Ba, esango nuke lehenik eta behin, Pepe, piskat, e, aurreko hau deitu duela, e, bere aurreko kanpainari piskat e, indarra emateko berriz ere aurreko kanpaian segurtasunaz hitz asko, zuten askorun segurtasun faltak ikaragarria zeukala orduan horren arira pixka bat e, ba, erabili du tresna politiko bezala, ba, e, egunsoe dago e, udaletxean. eta bueno, ba, bere diskurtsoan guretzat gauza nahiko larriak esan diuzez. Alde batetikan hori ba, emakumeak eta gizonak bizitzen duten, Ez dela horren desberdina, ba, ez da egia. Lehenik eta behin, haipatu ba, bueno, dugun rolen egokitzapenaren gatik, pertsepziaren gatik, eskuntzaren gauzapila baten gatik, ez dugu iria berdin bizi. Ez? Eta guretzat, garrantzitsua da, jakitea, emakumeak nola bizi duten. Nola sentitzen zara, zuk, gaueko irutan, etxera bueltatzen bakarrik edo nola sentitzen da gizon bat hauika irutan etxera bakarrik, ez? Ez da berdina, ez da berdina izango daukagun karga sozial guztiarengatikan. Ez? Eta ba, e, ba daude ez berdintasunak ere, bainon hori, osea, gure karga sozial hori guztia kentzea edo ez ikustaraztearena, ba, larria da. Beste alde batetikan nire e, esan, esan dute, ba, bueno, ba, aurrak eta eh adineko jendearen iritzia ere jasobarko zela, es ba, lehenik eta behin emakumeak egonbidatuak daude berdindu 680 urte izan edo 12, berez 12 urte eta 80 urteko parte hartzaileak izan ditugu eta alada gustuz ere, osea, or, or, zaintza gaur egun tamalez, ere eta, eta estadistikoki emakumeen gain erortzen da, osa, hori azkenean euren iritzitan ere agertuko da, ala nola, noski, hau asko sozoago izango, izanalko zen proiektua izango zen, beudek, planteatzen badute, parte hartze bat e egotea, eta emakumeen, irugarren adineko jendearen ahotsa jaso, eta hiri hobeago e, bat egiteko planteamenduak jaso, guretzat bikain hamar azkenean hiritarra gara guztiak, denak e, denentzako hiri bat beharko genu ez. Baina guk, nahi, ge, nahi genuenna guzti honekin zen e, emakumei jabekuntza horie eman emakumeen ahotsa eta jaso eta e, kontzientziazio bat e, egotearena ez, azkenean ere, nola, nola dago iraikia eta nola eragiten digun. Nosaten genuen, azken bihaztetan e, batalleroiek burutu dire zo desberrinetan, orain e, emaitzen, esperoan zaudete nola bait, eta prozesua ez da hemen amaitzen ere, zeren e, azkenian azken, e, e, ba, paper baten egongo dira puntu guzti oiek, baina gero hoiek e, eraldatu, konpondu, beharko dira. Bai, hori da, hori da berez helburua eta udalaren konpromisoa ez? Egia da, bueno, ba, dirua kontuak direla eta eta horrelako kontuak, ba, egia da, igual ez dugula egun batetik bestera ikusten e, emaitza, baina, bueno, guretza oso garrantzitsua da dokumentu hori izatea, ez? Hau egitea eta dokumentu hori izatea ba, kontutan edukitzeko eta mendikan urte batetara konpontuz badute. Eta, honen helburu bat eta aztu ezin duguna da guretzat ere e, genero modu transvertssal batean landu lan behar dela e, urbanismoan lan egiten duen jendea genero kontze e, e, e, kontzeptua izan behar du etengabean lanean lan egiten duenean eta orain gaizki dagoena konpondu baino aurrera begira eraiki behar dena ere honen pean egotea generoaren ikuspuntuaren pean egotea, ez? Eta hori da, guretzat ere udal, udalari eskatu hart gen, o sea, diogun gauzarik potenteena, ez? Piskabat. E, formakuntza jasotzea e, bertan dauden tekniko guztiak eta txipa edukitzea, denbora guztian horrelako akatzak berriro ez egiteko, ez egiteko, ez egiteko em, saieskak, ez egiteko egin tunelak ez egiteko, horrelako akatz potenteak, ez, gero azkenean, ba, ek, ekitzen ditugu akatzak, ez. Ba, Inara López, irungo bilgune feministako kidea mili esker gurekin egotagatik eta zorionak egin dago lanaren esker horren dira asko dago egiteko. Eta hirugarren erratiak ingoaz, Zoi hartzun erratiak ekoitzitako beste elkerrezketa batekin, Kasu hontan e, oi hartzuar bertxolari bati intako elkarrezketa, e, asteburu buru hontan, jokatu bai dielako, bazken e, finanzo hortzirenak ipuzkako bertxolari txapelketakoak, larun batian eta igandia izan urren ez urren, lasarten eta irunen. Iruneko bertxosa joan, Alaia Martin, oi hartzuarra zen lehenengo postuan, eta beari intako elkarrezketa jarriko dogarrean, eaz ze sensazioekin zeon sartu zen eta atea zen Love will die and love will stay, you still remain here Squeezing in your fingers what it means for me to be, yeah oh, oh, oh, oh, oh. the only difference is what might be is now Aste artea dugu eta bertso atalari eskaineko dugu arte hemen arguioan saioan. Ba pasaren igandean bertso saioa izan zen irunen eta bertako irabazlea dugu. Alaia Martin, ohi hartzak kaixo, Alaia, egun, hon. Kaixo, arratsalem. Zer muz, no? ondo ondo. Bueno, eh, esan bezala, eh, eran eun irunen, eh, bueno, bertxo saioa izan zen unta, bueno, irabazen zen unta. Azteko, zorionak. Eh? Bi esker. Eta, bueno, lenik eta behin, eh, zemuzco astia pasasen un aurretik. Ba, egia san gustatuko litzake eh? kontrago esatia, baina nahiko aste gogorra izan danetzako. Ni nahiko pertsona lasaia naz, normalean ten barrutik eramaten dut eta gutxi eramaten dut. Baino astia, eh, bueno, astia esaten badu gaina gezurra esate dut. Aurreko bi astiak pasaditut. Ez dakitu urduri edo arraro edo batzutan seguria de faltakin eta beldurrez. Zer eus da zenun, gaizki eta egozela o...? Ba, esperantza baneukan. Ondo xamar prestatuta jonda gauza ondo atazi dia Baino Baina ez dakit behar bada justu horregatik. Lehenengo aldiz nere bizitzan, bertxotan, serio xamar entrenatu dut, hau da, astean behin edo bitan elkartu naiz, nahiz, bertxokidekin. Ta, Nik usteko justu horregatik iruitzen zitza dela nere buruai zorniola lan txukun batitea eta ustut presio izela, ez? Nere buruai jartzen iona. Bestetan, bazkenean azkenean zerbait ez bazu prestatzen benetan edo konbizio handi gero zure buru ezkubidea ematen diozu, ez? Ez hain ondo iteko zure lana, baino aldiz prestatu prestatuzunean eta ilusio berezia jarrizunean hortan, ba, beldur hori dakazu ez? Lan horri zukua ez ateratzen beldurra eta hoixenakan. Bueno, Baina, igande aurretik gustut, entrenatzeko aukera izan zenula laron batian ez, bertxo saio horretan, horretan behintzat? Bai, bertxo saio bat e, gaina deitu ziaten ean, ez? banekin ja izango zela txapelketako saioan bezperan eta duda inu nazieran. Ez atenu bat txapelketan aurreko tensioan saio bat itean ekila ez, zen izango zen urrengo guneako. Eta azkenean, erabaki egin nun, bueno, ahitzaki batzela nolabait, bezperako arratsaldea pasatzeko entretenituta. Txapelketan pentsatu gabe. Eta bestetik bertxokideak ere oso onak ziren. Eta pentsatu nun, bueno, entrenamentu bezala ere balioz ezakela. Eta guztua kantatu nun, arratsaldea gainazitoan pasatzen ziren, gozatu nun. Eta jake eratzen ziren urrengo guneako mentalizatzen lanak. Bueno, eh, askotan, eh... Bertxolaiak, bueno, in, improvisatzen zuzute beti, noski, baina ez da egitezuk manian bato bakaz du bertxosaio batek hasi aurretik aurreko egunian edo? Mania dexente da azkat, naiko... A ver, kontatu, kontatu, kontatu. Naiko <laughs> celebrean azortan, adibidez eh, oso azaleko kontua ematen duz, baino zer jantzi erabakita eukiber dut gutxi gora era azte betelenago? A bai, eh? Bai, eh... Azkenean garantzitsua delako holtza nola sentitzentzean eta ez bakarrik nola sentitzen zure bertso maiakin, zure bertso kideekin, eta gorputzaldiz, ez? Zaukasun egun arabera baitare eroso zauden dakazun janskerakin, eta zuren janskerak ere laguntzen dun transmititu nahizun horrekin, ez? Orduan, azkenean, hoi izaten dut. E... Detailetako bat buruan eukitzen dut dana, baitare balio baina lako buruen gainatzeko eta bestezterbaitetan eukitzeko. Eta bestalde... Bainuak, ni ez da bat ere oitura ekologista, baino, oso bainu ah, zalea eh? naiz, eta saioen aurretik ere beti dakat oitura bainu bat hartzeko la jau eta eta eta hoxe eta unetegi esan, igandean, igandean bertan esnatu nintzen lo igual gehi egita den hain da, eta erdilo, eta Entzimo. lehenengo kafea eta ama masajea jasorun arte nintzen asko espabilatu, eta Lehenengo ziharroa erretakoan jaur duritasunet horriz zitzaidan eta Ai, horrek atzeko horretorri zen ere baino relajantia eta horrek pixka bat, tenplia ba, ni behar nun templia eman zean mm -hmm, Bueno, geho irunea jontzinean eta bueno, azkeneko ordu erdilean nola senditu zinean asi baino aurretik? Ba uste dut, eh, azkeneko bi astetan egon ez nazen bezain konsciente nola baite esateko. Eukidu eta azken bihaztetan burua, ego zein lekutan lepo gainan izan ezik eta pixka bat jabazkeneko ordu erdi hortan e, zozketa egiten den momentuan eixeitzeko ordena aukeratzeko, esplikatzen digutenean kartzelara, norara eramango bat juzten. Detaile horiekin pixka bat jan ere buruai agindu nion, e, konsciente izan behar nula, disfrutatu behar nula, Akin Bernulan eretik ematen hobeto edokerrago, ho, zeoi azkenean batzutan benetan ez da gure eskuta gorputzaian esku dago, gaiien esku dago, baino hortxe bai esan nula iaain da momentua eta uste dut ordu erdi horrek eh, eraman indla temple egokira nola baiit. Ba, izan zela bihazteko prozesu bat iristeko puntu hortara. Espero zenu, eh, zen Bueno... Eh, Zailoaren aurretik e, zozketak e, e, erabakizuenean hola baitz talde horren barruan kantatuko nula hasieran beldurra, izan un, ba, ba zeudelako bertxokide batzuk ikusten nunak ba, aukera zakatela, ez, irabazteko. Orduan, itxutu nintzen hasieran, nola irabazti ginezake kanporak hau. Gero asteak pasala, Erabakin nuen nire elburuetzela izango saio hori irabaztea eta izango zela saio hortan saio hori egitea eta beraz, puntuazioa behintzat, ona izango zela modu hortan eta sailekatuko nintzela lehenengo izan bigarren, hirugarren laugarren, bosgarren, edo zaigarren. Eta behin saio horretan, baneukan, egia esan, baneukan esperantza irabazteko. Ba, e, Guztora sentitu nintzen saioan, eroso sentitu nintzen, emanun eretikan e, gustut alaitik piskata saldu zela <risa> eta ordoan banakan konfiantza pixkat. E, ba sentsazioi beteko zela hala ta gustiz beti onbeni da holakotan izatea eta ez dakizulako azkenean kantatu zunean e, beharbadakatzen bat egin du zutetsa kontuatu be, besteen saioare igual ezuzu entzun ba kanpotik entzuliteken bezela Da orduan hor duan, ba, kautela de xentekin, baina, bueno, esperantza pixkat, baina, erriparret txiki kontenitu bat, baina euken, bai. Mm -hmm. Bueno, e... Zer nolako gaiak izan ziren? Zailak? Errexak? Bueno, denetarik, eh, pentsatzen dute ontzela. E, gai bat, errexado zaila den, zehaz liteke, baina batez ere da, niretzako, ba, gaia hartzeko momentuan, dakasun argitasuna, beste ez, faena egiteko, ez bideak izteko, alik eta zuku gehiena teatzeko, eta baitare, eta hoia pixkat kalkulatzaileagoa jagoa izan da, nahiztan erik osta izatea ba zure nola eraman gai hori, nola empatizatu gai horrekin, zugere zuretik emateko, ez bakarrik gaiak eskatzen duen ustazun hortan, baizik eta zuk zerratea dezakezun zuretik eta gai horri eman eta nik egia esan saio amaieran, E, lehenengo gauza komentatu komentatununa hoxe izan zen oso pozi nintzela nahi tokatu zitzeizkidan gaiekin. Egia esan guztua sentitu nintzen, tokatu zitzeidan adibidez e, kartzelan geundela, dela, hasier eta biok, biok amaizatear, eta nik izan nahi nuela aurra kartzelan bertan, eta berak nahiago zuela kanpoan hasi edin, eta nahi holako iruditzen zen karga emozionalde xenteko gai bat, polit bat, eta erreal bat, eta oso guztu hartu nuen, bakarkakoa ere nahiko zabala, baino egingarria zen, eta txikikoak ematen zuen aukera, eta orokorrean nik behintzatzezakat keixatzeko inungo motiboerik uste dut, ondo gokitu zitezke da lagaiak. Oker ez banago, e, final sortziren edatik, bigarren puntuazio altuna izan duzu. Eta hain kaizki behil ere. Ez, egia esan, atzoikara garrizko hartu nuen, eh? eta baita puntuazioa entzuna aurretik ere behintzat sentitzen nolako emanuela, eta hanetzako, oizen, e, txapelkentantan oizen erburua, ematea, ematean eretik eta ni ni nire burua rekonozitzea tabla hori lortu nuen. Eta pul, e, puntuazioarekin, ba, txoratzen, erun imaginatuko egia esan, ez? Ba, egoera honetan pasako nintzen ikan finala urdenetara, baino oso oso opozikoteaz gain ba bidarren punt, e, puntuazionen horrekin oso kontziente naiz txapelketa egiten dutela gaieek egiten dutela bertzokidek egune gorputzaldiek. eta beraz oso opoztekoan noretzako baino nik ere oso argi daukat e, beste dozin egunetan gertatu zitekeela beste dozer gauza eta ez nijoa puntuazio horrengatik ikaragarrizko ziurtasunarekin urrengo fasera nioa berriz ere konstientzia horrekin eman egin behar dela eta egin egin behar dela eta egiten duena jasotzen duela Bueno, urrengoa ya final laur dena dia eh, ez dakit, no arte, espero ez Ba... nik ere espero ez dakit zerre espero duen egila esan ez urrengo fasea pasatzea Elburu bezala jarrinun e, txapelketa zieran. Naiz eta zaila ikusten un Elburu bezala jarrinun final erdietara iriztea, horrek ematen duelako aukera bi urte barru jokatuko den Euskal Herriko txapelketan parte hartzeko. Sailkatu ezean ez dago parte hartzeik. Orduan, el, Elburua, berez, ba, final erdietara iristea da. Hau da, urrengo fase gainditzea, eta finala da ametsu bat. <laughs> Zora garria litzatekena, baina ametxa. Nik sinizten dut ametxetan, baina lehenengo helburuak daude. Eta pausuka junberar litzateke. Eta aitor, meni luzeri txapela kenduko bazenioz, eralaia? Ba, hoxe, ba, txapela kentzeko moduko litzateke ez da. E, ez dut nere burua ikusten. Ez dut ikusten, eta irutzen zait bada bertsolari asko, aurten autagai garbiak izan daitezkenak. Edo zorgertan daitekela ere pentsatzen dut, baino ezun dut xapeldun ikusten hori, hori argi daukat. Bueno, baina zagit, e, san entzulia epizikat, e, non zabiltzen, zelan, ikeneizean? E, bueno, ba, iaztik nabil irakasle, mm -hmm. e, bertsozarelkarteak badu proiektu bat, e, gure bertsota izenekoa, eta gipuzkoako ikastetxe desberdinetan ibiltzen geha maike irakasle... Ba, eskuntzarautuan bertan, bertxolaitzako eta ozkotasuneko klaseak ematen ikaslei, eta hortan abi, alde bat bestea. Mm -hmm. Bueno, Laia, amaitzeko ez dakitzeo zegeio nahizun saan, edo? Ba, ez berexiki, uh -huh. eskerrak ematea, eta gombidatzea irrikaza hon edo zen, ba, je puntuakin gozatzea alde neurrian, eta beste egiz. Bueno, va a haber eh, final La ordena que traigo ver, Berriz E lo tendrían Berri Es que recasco a <erikaskola>, ya Soy Let it go The morning sounds We make same The same Like Eta jarraian ariako eta, bueno, igual diguz, eguraldin godun, behintzat, Asteburuan atariten gode, gora bihotzoiek, eta xantemezela eguraldien aurrean, Euskaldunak jarrera guztiak izkigu, ebriei jendunin, kaskabarra, elurra, dena jendunin, Euskadi Tropikalontan, badolako zerrin, tazerrentzun, Asteburuan, bajendarekin, gongo ga jarraian. Ete postak Gitein a gente ubir un son Ubir muita bossa nova Carlos Lira Menez Galo ba, ostiralak ingelitikoga Ga, ostirala, hilak e, e, amalau, esango dugu bertan e, Bueno, e, itzaldi adola Mikel Azulok, kultur elkartian E, bertan Bilal jadu mila abetserun da laro gaita belengo e, aida errefusiatu ere muan jaiotako gazte palestinar bada, Europara etorri zen, eta bere eguneroko inguruan itxe ingo dugu bertako traizioei, eta palestinan arresiak eragitzen duen kalteari buruzko hizketan e, jardungo da, eta oroar ba palestinako egoera bai hartuko du. Bestalde hurriak amalabian debai, hostirelakin e, Amaia Kulturzentruan irune narratxaldeko zortzitan buriez filma izango daikus gai, e, laukoma bost eurongatik e, gabeko zortzitan esan bezala. Arumatea salto dugu bertan horretako gaztetxeko eka gamaikagarren e, urte horreneko ospakizunekin jarraitzen dutelako. Lengo hastian kontzertuak izan zituztela eta egun osako egitarra hua izan ziztutela aipatu genun. Pakasu hontan larumatea nagoizeko hamarretan e, kutsan e, mendimartxa urdaburura, e, kutsan gari txudea urdaburura joteko oinez. Eta ge ondoren e, arratsaldeko betzitan e, bertxua faria autogestionatua izango dute landare elkartian. Larumatea saltoin eta bueno, endaiara joko dugu abadiako astronomia behat tokia izango delako. arratsaldeko iru terditan e, Leopold Eijarz Euskal astronautaren hitzaldia izango da bertan abadiako gazteluan. Eta ondoren e, behatzi terditan e, astronomiakin insegitu eta kasiopea izar konstilazioaren e, beaketa izango da. Bertako teleskopioak, egin supusazio dizango dela, beraz, eh, bueno, gauza kuriosua, inoiz, eh, praktikatu edo ikusi ez duten guztiontzat. Gauia joko dugu larun batian, larun bat gauian bikontu ditugu, Alde batetika, nori hartzungo herri musika txokuan ba, kontzertua izango delako. Urtero bakoitzakin, kontzertu bat antolatzen du herri musika txokuak. Kasu hontan, udazkenian sartu gean ez, e, ba, larun batian, udazkeneko kontzertua izango da. Bertan hasiera batien Irlandako The Blacker Minor e, taldia izango zen. Bertako Irlandako musika eskainiko zeguna, baina horren partez e, bueno, kontzertua ezin izango dira etorri. Eta horien partez beste musikari bat e, etorreko da, Daniel Berale rabelista kantauriarra, eh bueno, Leire eta Luis Astiasaranek ere bai parte hartuko dute kontzertuan eta ondoren afaria izango da, hoy bezala, bezela kontzerturako erabiliko den, areto berdinean bertan musikariekin egon, jan, kantatu jo eta dantzatzeko aukera izango da eta izena ematia e, lehen bai lehen komenida e, mugatu egaidalekua prezia emezortzi eurokua izango da eta, bueno, musika zaldatuz e, Mogambo aretua joko dugu izan e, larun batian e, kontzertu iruko itza izango da trin txerpeko, Mogambo aretuan Tostadas, The Great Destroyers eta Luke Armstrong with JB Sam Taldek joko dute Eta jarraian degrade destroy ez zen e, abestiarekin e, utziko ezaituztegu gero jarraituko dugu agendakin hortxe, eh, The Great Destroyers eh, entzun ondoren eh, urrengo zitakin eh, joko dugu. Larun batian eh, egun eh, osoan zehar paseiako albaola elkartiak antolatutako auzolan eguna izango delako. helburua albaola elkartea eta ondartxo itxas kultura, eh, kulturaren eh, zentroa ezagutzea izango da. Eta goizko izetikango izeko amarretan ezagutzen ez duen antzat eh, bisitaak izango da ondartxoan pasa izan pedroan. Ondoren amaiketan jendi, jendia taldeka antolatuko dute hainbat eh, auzolan itzeko eta ordu batetan e, sardina da eta sagardoa izango da beraz e, lana hinta indarrak e, berritzeko aukera izango da iganean e, berriz urria 16an goizteko endaian e, zer e, zer izango da gaztelu uzar frontoian, endaian sagarren egun antolatu delako eta bertan hendaia e, kantuz bazkaria saio musikalak eta noski sagardo daztak eta eginen dia, hoi, igandian goizeko amaikatagritan hendaian. eta esango dugu azkeneko abisua erakusketa baten berri emango dugu, Eider Zabaletaren margolanak ikusgai daudelako horeretako Mikel Azulo Kultur elkartean e, elkartean urriaren irutikan hogeita amarrean Eider <muchyue> Zabaletaren Bona, bueno, bera entzule guzti honekin e, utziko zatzustegu, agenda honekin, aste pasa harrikadez e, segitxu, bakoitzak bere harrikadak berdilu lako, bai buruan, eta baita beste toki guztietan ere. Eskarrik asko entzule, urrengo hastian gehiago, ariako harrikadan eskutik. Aio!